السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين قل إنا في أمرنا وديننا وبشكر شكر يسر لي أمري ولا عتقان من الله سبحانك لا إله إلا ما إنك أنت الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Falalahal qalaqul qur'anul karim in syukrukum ladidan ma'lum wa in kafartum in 'alaabi ladid jaza Alhamdulillah syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala Enggaklah membahagia maknanya kita dapat kita berhimpun dan berkumpul pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dan salam kepada baginda Rasulullah SAW Kepada ahli baik baginda dan para sahabat baginda Dan tidak lupa juga kita mohonkan bantuan Allah untuk sekalian para ulama' Yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para para perjuang agama Yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka kata setengah daripada hukamah dalam kitab Nasuh Ibn Hebat Li Istiadzati Yomil Ma'ad Sekarangan Syekh Nabi Al-Bantani disyarahkan daripada kitab Ibn Hajar Al-Asqalani So'ila Ba'dul Hukamai Hal ya'rifu al-'abdu idza taaba anna tawbatahu qubilat am rutibat? Ditanyakan setengah daripada hukam Adakah diketahui oleh seorang hamba itu bila dia bertaubat taubatnya itu diterima ataupun ditolak? Maka para hukamak menjawab Tidak ku ketahui akan hal yang demikian itu Tetapi yang demikian itu ada alamat-alamatnya Artinya, bila mana kita nak melihat Sama ada taubat kita itu Diterima oleh Allah Ataupun tidak Maka dia adalah Merupakan satu perkara yang sulit Kerana ini adalah Urusan kita dengan Allah S.W.T Ini adalah merupakan Urusan kita dengan Pencipta kita Dan kita pun tidak tahu Bagaimana diterima Ataupun tidaknya Taubat kita itu Tetapi Para hukamat menyebutkan Walakin nizalika alamatun tapi yang demikian itu terdapat tanda-tandanya ataupun alamat-alamatnya. Bagaimanakah yang dikatakan taubat yang diterima? Yang pertama ialah nafsu, wayra maqsumatin min al maqsiyat, wayra fi qalbhi farqu ghaiban wal hakm shahidan, wayqrib ahli al khair, wayubagida ahli shar, wayra al qalila min al dunya kathirum. وَيَرَ الْقَلِيلُ مِنَ الْدُّنْيَا كَسِيرٌ وَيَرَ الْكَثِيرٌ مِنَ الْعَمَلُ أَخِرٌ قَلِيلًا وَيَرَ الْقَلْبُ مُشْتَغِيلًا بِمَا ضَمِنَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَهِ وَيَكُونَ خَافِضَ لِسَانِ دَائِمًا ثِقَةِ لَازِمًا غَمِّ وَنَّدَامًا Maka dikatakan bahawa sesungguhnya tawbat itu tidak diketahui sama ada diterima ataupun tidak Melainkan ada padanya itu enam alamat Yang enam alamat ini Telah disebutkan oleh Para hukumat Yang pertamanya Dia tahu bahawa dirinya Tidak terlindung daripada mausia InsyaAllah kita akan syarahkan selepas ini Yang keduanya Dalam hatinya itu merasa bahawa Mempunyai kebahagiaan batin walaupun dari segi lahirnya nampak kesudahan yang ketiga ia mendekati orang-orang yang soleh dan juga menjauhi orang-orang yang talih yang keempat ia memandang banyak terhadap dunia sedikit dan memandang sedikit terhadap amat akhirat yang telah banyak yang kelima ia melihat hatinya asyik menghadapi tanggungan beban dari Allah dan kosong dalam memikirkan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Ta'ala yaitu rezeki yang keenam, ia mengendalikan lisan. Serta saya menghaiti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan penuh susah serta sentiasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama untuk seseorang itu mengetahui apakah dirinya itu telah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang yang nak bertobat kepada Allah, dia kena melalui lima syarat. Ini syarat yang pertama sekali bila mana seorang itu dia nak bertaubat yang pertama sekali syaratnya adalah pertama sekali dia menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan. Begi kata-kata menyesal ini menyesal dalam hati kata pecah hatinya. Sesal ni maksudnya pecah hatinya. Rasa pedih pada hatinya mengenangkan akan dosa yang telah dia lakukan. Tapi kalau sekadar mana dia fikir lepas tu dia, dia rasa macam tak ada apa-apa dan lepas tu dia rasa macam dia nak bertaubat dan taubat itu tak terasa dekat hati. Ha, ini belum lagi taubat nasuha. Taubat nasuha itu ialah taubat yang betul, betul mencengkam di hati sehingga hati dia rasa pedih. Ya, eh, pedih dekat situ. Dan di situlah dia akan rasa sangat-sangat menyesal dan dia meninggalkan akan segala apa yang telah dia buatkan daripada kesalahan dan dosa. Yang pertama. Yang kedua, bila seorang tu nak bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala, dia kena berhenti daripada apa yang dia buat itu dosa ke maksiat ke apa yang dia buat tu maka dia kena berhenti di waktu itu juga dan jangan dia kembali kepada dosa itu kembali itu syarat yang ketiga ya? syarat yang ketiga dia jangan berhenti dia dia jangan dia berbuat balik dosa yang telah dia dia sumpah pada Allah Ta'ala untuk diberhenti tersebut jadi ini tiga perkara yang asas yang keempat kalau mana dosanya itu ada kait mengait dengan manusia Barang yang diambil Orang yang dizalimi Ataupun Sesiapa yang telah dia Bunuh Seopramanya Maka hal itu kembali kepada waris Maka dia kena minta maaf kepada waris Kalau barang dia kena minta halal Kalau ada kata barang itu tidak ada Kalau barang itu ada Dia kena pulangkan Kalau mana hal yang berkaitan dengan soal Darah dan nyawa dia kena minta halal kepada warisnya. Kalau warisnya mahu diyat, mahu, maka dia kena membayar diyat. Kalau warisnya itu mahu kisras, maka dia kena siap untuk dia di kisras. Dan yang kelimanya, ia itulah syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama' Seorang nak bertaubat itu, dia tidak boleh berada di satu tempat yang sama. Maksudnya, tempat yang dia buat maksiat itu sebaiknya ditinggalkan. Hijrah. Maka dia hijrah kepada orang-orang yang baik dan di sana orang kenal dia dan dia buka buku baru. Dia buka lembaran baru dan dia buka hidup baru. Orang tak kenal dia dengan sejarah dia yang terdahulu. Jadi seseorang yang nak bertaubat ataupun nak menjadi baik, tidak mahu lagi untuk dikenal dosa-dosanya itu dikenali lalu isi lima syarat ni. Selepas lima syarat ini dilalui, maka datang apa yang dikatakan su'ila ba'dal hukama tadi. Yang ditanya kepada setengah ulama daripada hal taubat. Adakah seseorang itu mengetahui bahawa taubatnya itu diterima ataupun tidak? Jadi hukamak menjawab, La'ahkum Biza'alika Aku pun tak tahu hal demikian tu. Aku pun tak tahu hal yang, tahu hal yang boleh diterima atau tak terima ni hak Allah Ta'ala semata-mata. Sebab kita tak tahu yang Allah Ta'ala terima ataupun tidak kita punya, kita punya taubat itu. Alam pun ataupun tidak dosul ini. Tetapi para ulama kata, Walakin pihak alamatun. Tetapi tapi padanya itu ada beberapa alamat. Padanya itu ada beberapa alamat nak tahu taubat yang kita buat itu diterima atau tidak. Maka disebutkan ada enam perkara yang menjadi alamat kepada taubat tadi. Yang pertama kita dah uraikan, kita dah baca tadi. Yang pertama dikatakan ayyara nafsuhu ghair maqsumatin min al maqsyiyah. Pertama sekali Bila mana dia bertaubat Allah Subhanahu SWT Dia melihat dirinya itu Tiada maksum daripada masyarakat Maksudnya apa? Maksudnya dia tak rasa lega Dengan taubatnya tu. Dan dia sentiasa takut Kalau-kalau dia terjatuh kembali Dengan taubatnya Sebab dirinya itu tidak maksum ha, Maksum ini hanya ada pada Ada pada pada Nabi Ada hanya pada para Nabi Sifat Nabi itu Kalau kita tengok secara umum Eh? Ada empat, jadi keamanah, talib, satanah Tengah ulama' bahas satu lagi Ada lima sifat Nabi, iaitu Asmah apa? Maksudnya apa? Dia terpelihara daripada Dosa Jadi yang maksum ini hanya para Nabi dan Rasul Jadi orang yang bertaubat, diantara tanda Dia diterima taubat itu, ialah hatinya itu Sentiasa rasa bimbang Andai kata dia terjatuh ke dalam asiat Andai kata dia terjatuh di Dalam dosa yang telah dilakukan terdahulu Sedangkan dia telah berjanji dan bersumpah kepada Allah untuk dia bertawabat. Jadi ini, bab yang pertama. Artinya orang yang bertawabat, mestilah diikuti ianya itu dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Kita lawan nafsu kita. Sebab nafsu, dia terhenti kepada taubat itu sahaja. Nafsu dia akan, seboleh-bolehnya nak tarik kita ke dalam maksiat kembali. Nanti kita akan bicarakan hal orang yang dalam taubat. Ada empat golongan orang yang dalam taubat ini. Jadi, Ulama mengatakan bahawa sesungguhnya perkara yang pertama nak tahu kita punya taubat itu diterima atau tidak, kita akan rasa bimbang, rasa risau terhadap diri kita yang bila-bila masa saja kita boleh jatuh ke dalam masyarakat. Kerana itulah Allah Ta'ala memerintahkan kita selepas daripada bertaubat itu melakukan kebaikan. Apa itu melakukan kebaikan? Kita kena melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada kita daripada segala hal yang disyarakkan terutamanya solat. Solat. Sebab apa? Dalam solat itu kalau kita lihat kita akan minta hidayah kepada Allah. Sebab hidayah ni Allah Taala punya. Tiga perkara yang kita kena minta Allah Taala ini, di antaranya hidayah. Ya, eh? tiga perkara yang kita minta, kena minta Allah pertama hidayah, yang keduanya rahmat. Ya, eh? yang ketiganya iman. Ini hak Allah. Ha, eh? ini hak Allah Subhanahuwataala kita kena minta. Jadi bila dalam solat pada surah Al-Fatihah, kita ada menyebutkan Ehdina surah mustaqim Ehdina surah mustaqim Ehdina surah tal-mustaqim 17 kali sehari semalam, kita sebut berhenti Di sini, untuk dapatkan hidayah itu Ini merupakan satu perkara yang sangat susah <tuh> Jadi kita harus disiplinkan Diri kita, satu hari kena minta Paling-paling tidak, paling kurang 17 kali Berarti hidayah itu sangat susah Dan berarti kesesatan itu sangat mudah Bila susahnya ke uh, Bila susahnya hidayah, maka kesesatan itu Sangat mudah jadi kerana itu iman kita boleh tergelincir dalam masa. Selagi mana yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahawa nanti di akhir zaman itu yusbihurudul mukminan, yusikafiran, yusimukminan, yusbihukafiran. Ya biar aku amun di dalam diri alam akan ada golongan nanti Nabi kata di akhir zaman itu akan ada manusia berpagi di Islam petang kafir, petang ada-ada Islam pagi kafir dan mereka menjual agama mereka dengan harga yang sangat sedikit menjual, menjual keimanan mereka dengan harga yang sangat sedikit. Jadi ini kali yang pertama. Hendak sebut oleh ulama nak tengok amal kita tu diterima oleh Allah Taala ataupun tidak. Baik, yang kedua je. Wa raqi qalilan sarah <tuh>. raiban wa hadd shahidan. Yang kedua ini dikatakan bahawa sesungguhnya Hatinya itu merasai akan kebahagiaan. Walaupun zahir itu nampak susah hatinya tu akan rasa keringan dan batin. Bila keringan dan batin ni, maksudnya apa? Dia dengan Allah Ta'ala tu, rasa lapang. Macam mana kita nak cek? Nak cek mudah je. Tengoklah salat. Kalau salat kita bercelaru, bercebura dalam pola otak kita ni, ha, ini maksudnya kita dah, mengalami, kekacauan batin. Kacau batin. Bila orang kacau batin ni ni, ha, ibarat kata mereka ni, ya, tidak waras dan juga agama. Apa saja dia boleh buat untuk langgar agama ni? Ya. Ah ha, maksudnya dia tidak dipimpin. Rutunya syaitan bila-bila masa saja boleh serbu dia dan boleh goda dia dan dia boleh jatuh daripada daripada imannya kepada maksiat. Ta'awuz billahi minzalik. kata Nabi yang akan tertagi-tagi manusia beriman petang kafir. Petang kadang-kadang beriman tadi kafir. Ta'awuz billahi Jadi orang yang diterima amal ibadahnya dan diterima taubatnya yang kedua dia akan rasa dalam hatinya itu ada keringanan batin dia akan rasa dalam hatinya itu akan ada satu kelapangan yang teramat sangat sehingga kan benda yang menjadi kesusahan pada orang lain di depan matanya itu ataupun pada lahirnya dia akan rasa mudah saja kenapa? Karena padanya itu ada keringanan batin keringanan batin ataupun ada kelapangan batin rohnya itu ringan ya? rohnya itu ringan kita ni ada dua unsur gitu. pertama unsur jasat yang kedua unsur roh Imam Ghazali Alhamdulillah Ta'ala Mengumpamakan roh ni Umpama Macam dalam Dia umpama Burung macam dalam sangka Burung ni Kalau duduk dalam sangka Dia tak boleh buat apa Kalau sangka tu kuat Tapi kalau burung tu kuat Burung tu boleh bawa Sangka-sangka tu -sangka terbang ah ha. Dengan sangka-sangka tu Dia boleh terbang Kalau burung tu kuat Jadi kita ni Barat kata roh kita ni Macam burung yang Duduk dalam sangka Yang dia tu tidak kuat apa tak lagi kalau dulu orang sangka tak dia bagi makan pula tu. Dah tak leh nak terbang ke sana sini, tak dia bagi makan, Tak kubur dia pula kat situ. Ya? Yeah? Wirik-wirik tidak zikir, tak solat, tak cukur an dak. Ya? Yeah? Ha. Gosip dak? Eh, yeah? banyak so kabar Tambah Ada sisipanah kan ya. Ha. Ya? Yeah? Kalau kita tengok di sini roh tidak diberi makan. Bila roh tidak diberi makan, maka dia akan lama-lama makin lemah. Bila dia lemah, maka dia akan lama-kelamaan dia akan mati. Bila roh mati, maka orang yang berjalan tanpa roh itu seumpah memayat seumpah memayat hidup datang ke bumi berjalan tapi sebenarnya dia bangkai rohnya tidak tidak ada rohnya mati tunggu saja bila mana kematian datang kepadanya maka Allah Ta'ala akan campakkan dia terus ke dalamnya neraka macam mencampakkan macam kita mencampakkan kayu-kayu yang kering yang telah mati yang telah mati untuk kita bakar jadi ini perumpamaan roh jadi Orang yang mana nak tahu amal yang dia terima atau tidak, tawabat yang dia terima atau tidak, yang keduanya itu, dia akan rasa keringan batin. Ha, dia akan rasa keringan batin. Apa tanda orang yang ada keringan batin ini? Orang yang ada keringan batin ini, di antaranya itu syariatnya lebat. Syariatnya terlebat. Maksudnya apa? Syariatnya terlalu mudah buat. Macam ha, kita nak baca Quran, satu hari, satu juzuk, Masya Allah punyalah, lah rasa, Susah Imam Shahzai Sewaktu dia daripada Falustin Nak pergi ke Mekah Dalam masa tujuh hari Dia khatam empat belah kali Khatam empat belah kali eh? Bayangkan Artinya kalau khatam empat belah kali Dalam satu perjalanan tujuh hari Berapa satu hari Dua kali dia khatam Siang sekali Malam sekali Macam mana dia buat? Orang ini kata Allah dia bolehlah, dia tak ada kerja Kita harus kerja ha, Alasan kita, itulah alasan kita Itu alasan yang style-tah ha? Dia tak ada kerja Kita kerja ha, dia Zaman dia macam tu, zaman kita macam ni dia Sebenarnya kalau orang beriman, dia tak cari tak alasan Dia tak cari alasan Dia cari peluang Kat mana yang dia boleh buat, dia buatlah Kat mana yang dia boleh, baca kurang, dia baca kurang lah Ini kita kata, oh, kita tak boleh buat, kita kerja Tapi tak boleh buat pun Baca bukan kata satu Al-Quran satu juzuk pun tak boleh hadis Bukan kadang-kadang satu juzuk Satu ayah pun tak habis Kadang-kadang satu ayat pun tak tengok pun, Satu hari nah, Ini masalah Sedangkan kalau kita tengok hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Seseorang nanti akan difikna Kepada itu oleh Al-Quran Melainkan itu Menunaikan haknya dengan quran Apakah haknya dengan quran Dalam hadir menceritakan Dia membaca paling kurang satu hari 200 ayat Itu paling kurang Dia dengan Al-Quran Al Hak kita dengan quran Sebab setiap benda yang ada pada kita itu Ada dengan hak dia Makhluk Al Quran satu ayat kita baca dua ratus eh, kali, satu hari Dan kata para ulama harus untuk dia mengulang-ulangi satu ayat dengan berulang-ulang. Contohnya kita baca Kurullahu Ahd Allahu Sama La Merid Ulamiulat Ulami Kullahu Kufat. Empat ayat kita ulang 50 kali, dua ratus. Nah itu dia malasnya kisah. Eh. Ha, tapi kalau lebih baik kita baca Al Quran dua ratus ayat. Ajar dua ratus ayat itu hak kita dengan al-Quran. Satu hari. minggu eh. Satu hari. Ah, ha, jadi ini dekat antara hak kita dengan al-Quran. Jadi ini di antara tanda ciri orang yang ada keringan batin. ringan kerenganan batin. Roh dia teringan, tetapi antara dia syariat buat. Ya? Eh? Dan yang keduanya, orang yang ada kerenganan batin. Allah akan bukakan kepadanya itu, ya, eh? hikmah di sebalik kejadian bila terjadi setiap perkara Orang yang mana dia Tidak ada keringanan batin Atau tidak ada betul hati hati Dia akan terhenti terhadap peristiwa itu Ah Dia akan terhenti Bos malas sempamanya Ah Dia akan maki balik bawah Minta-minta kau bos Aku pekerja je Tak apalah Kata-kata kau kena pula Haa dia, ma dia maki balik bawah ni Tapi kalau orang ada keringan batin tengok Oh bahawa aku marah Macam ni aku rasa Kecil sangat Kalau Allah marah aku macam mana Haa Aku tak tahajud Aku tak baca Quran Aku tak baca ni Nah, tak baca salawat. Macam mana nanti kalau Allah-Allah terbuka kepadanya itu akan hikmah di sebalik peristiwa. Ini tanda kedua. Jadi setiap benda yang nampak akan ada pengajaran dan ibrah baginya. Nah, ini ada orang yang ada keringanan batin. Yang ketiga, orang yang ada keringanan batin terbuka kepadanya pintu ma'rifah. Terbuka kepadanya itu satu pintu dikata pintu ma'rifah. Yang dengan ma'rifah itu dia mengenal Allah SWT sehingga dalam musyahadah. Ini yang disebut kepada Nabi. Antak berulah ke ka anak kata kamu menyembah Allah Ta'ala Allah Ta'ala itu seolah-olah kamu melihat ni macam mana nak melihat ni ha, ini perlukan pimpinan dan juga perlukan ilmu yang dibukakan bagi orang yang ringan mata hati dia. ringan batin dia. jadi kalau kita ni ya, yeah, batin kita berat macamlah kita sebutkan tadi seumpama apa uh, burung yang dalam sangka ha, ini yang susah lagi kita eh, susah lagi kita nampak lahir sehat Eh, tapi dalam sakit Nampak lahir kita Hebat eh? ah, Tapi dalam kita lemah nah, Ini Kalau kita lihatkan Hal yang kedua Jadi disebutkan sebutkan Bahawa alamat yang kedua Daripada orang yang diterima oleh Orang telahkan taubatnya itu Adalah Dia merasa akan Keringan batin yang amat sangat Walaupun di luar itu Susah Di luar itu nampak orang kata Ish satu perkara yang uh, Tidak menyelesakan Tetapi dalamnya tamat Baik ini yang kedua. Yang ketiga. Okay. Yang ketiga, "ويقرب اهل الخير ويباعد اهل <شَاء> Tanda taubat seorang itu diterima oleh Allah Taala selepas kita melakukan taubat, Melakukan akan taubat kita dengan Allah SWT Maka di antara tandanya itu yang ketiga dia akan sentiasa melazimi orang yang baik orang yang soleh ah ha, dia akan mendampingi siapa tok tok guru siapa namanya mendampingi ahli masjid apa namanya mendampingi ahli khair orang-orang yang melakukan kebaikan dan dia akan menjauhi daripada orang-orang yang berbuat kejahatan sebab dia tahu bila mana orang ni buat jahat kalau mana dia duduk dengan kawan ni dia duduk dengan orang ni paling paling tidak walaupun dia tak buat jahat baunya tetap akan lekat juga selagi so, dalam hadis menyebutkan kalau kamu kawan dengan seorang penjual minyak atar, maka, bau minyak atar itu, akan santal ke kamu. Tapi kalau kamu, berkawan dengan seorang pecah hangit besi itu pun akan datang ke kamu. Jadi begitulah, takdaknya kalau kita lihatkan, orang yang mana, nak tahu, amal yang itu diterima oleh Allah SWT, ataupun, diterima taubat yang itu oleh Allah SWT, atau tidak, maka, tanda yang ketiga ini, mesti ada ini. Iaitu, dia sangat suka berkawan dengan ahli, ahlul khair. Berkawan dengan ahli-ahli yang, membuat kebaikan. Orang-orang yang, baik orang yang soleh dan sebagainya. Rasulul karim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jalisu tawabin, kainnahum araqul afidah. Naklah kamu itu duduk bersama dengan orang-orang yang bertaubat, orang yang baik kerana pada hati mereka itu sangat halus. Ya, orang yang bertaubat ini sangat sangat halus hati. Ini. Ya, mereka akan dapat tiga perkara tadi kita katakan -kata tadi. Pertama syariatnya jelas. Kita boleh ikut sekali kita bertumpang sekali. Eh, kalau kita duduk dengan mereka ni, kita pun terjaga ibadahnya. Terjaga lisannya, terjaga masanya, terjaga telinganya, terjaga anggota kita yang yang lain. Yang kedua, eh, Allah buka kepada dia, hikmah. Jadi kita belajar tentang hikmah. Al-Mustubak. Al-Mustubak. Al-Hikmah tuubak. Yang hilang pada umat Islam, kata Nabi apa? Hikmah. Eh? Yang hilang pada umat Islam pada hari ni hikmah. Sedangkan Nabi mengajar dua, dua benda. Pertama, dia mengajar Al-Kitab dan menyalimi mereka hikmah. Nek ruhani ngajak dah tak ada pada kita pada hari ini. Hikmah dah hilang pada pada kita. Sebab kita sekarang ni kadang-kadang tak tahu nak pilih dan tak tahu nak ikut siapa. Sebab hikmah dah tak ada pada kita. Kita tak tahu tak kenallah. Mana satu ahliilah yang amur ada dekat muka bumi ni. Dah tak tahu lagi amal-amal mereka. Ya. Jadi kerana tu pada hari ini kita sesat yang benar. Baik. Jadi yang ketiga, kalau kita lihat kan. Uh, disebutkan syarat untuk di, di, Kita ketahui Apakah kita punya Amal kita tu Diterima atau tidak Maka Kita akan Berkawan dengan Orang-orang yang saleh. Haa uh, Berbanding dengan Orang yang tak Orang yang talih uh, Jadi kalau kita nak check Tengok-tengok kita punya Sarai handphone kita tu Kenalan kita Haa uh, Siapa banyak Eh Banyak aji-aji ke Lebih-lebih ke Ustaz ke ah uh, Ataupun banyak yang Mengangarut ni Eh Nak pergi sana Nak pergi sini Haa uh, Atau kadang-kadang buat pun Benda yang larau Kadang-kadang eh Ha. Jadi tengok siapa kawan kita. Jadi kalau banyak kawan kita kepada orang yang baik, orang yang saleh, insya Allah orang ni akan bawa kita berterima kasih. Tapi kalau kita banyak kawan sekarang dengan orang yang mengarut, ha, kalau boleh kita jauh-jauhkanlah Dari kita dengan dia. Bukan tidak putuskan tak rahim. Tak. Kalau boleh dakwah bagus. Kita dakwah mereka bawa mereka sekali datang kuliah, bawa mereka sekali ya eh. malam Sabtu malam Ahad datang pengajian dan sebagainya, tahliyah, zikir, maulid dan sebagainya kalau betapa dah. Tapi kalau kita terikut dengan zikir maudzirin, ah ha, itu kalau boleh tinggal-tinggal lah, ya? Ah ha, tinggal-tinggal mereka ni, kawan-kawan juga lah, si helo-helo baik-baik kok lah, ya? Ah ha, jadi kita kena tengok siapa kawan kita. Baik itu tanda yang ke ketiga, ada pun yang keempat. Dikatakan, bilamana kita itu nak tahu taubat diterima ataupun tidak, wa yarul khalilah mina dunya kasiron, wa yal kasiron mina al-amal al khaliyah seorang yang mana pada nikmat dunia walaupun sikit nampak banyak hatinya puas hatinya rasa lapang dan pada amal akhirat walaupun telah banyak tapi nampak sangat sikit ha eh? jadi kita terbalik kita hak yang sikit dunia ni itu sikit sangat tu nak tambah ke boleh lagi eh 24 jam tak cukup kalau boleh ada 24 jam lagi 48 jam sekali kalau tenang eh itu kita sebab kita tak pernah rasa cukup-cukup dengan apa yang yang ada. Memang kalau kita tengok dunia ni, dunia ni memang tak pernah kena cukup. Yang eh, tarikan dunia ni masya-Allah tak pernah-pernah dia cukup. Kenapa? Kenapa? Kena sifat dia macam tu. Sifat dunia itu macam macam tu. So, sebab para sahabat tanya kepada Nabi Rasulullah, macam mana kami ni eh, nak mencintai dunia sedangkan kami yang punya hati cinta harta? Nabi kata mudah dia. Kamu ambil harta tu, kamu pergi labuhkanlah pada akhirat. Infakkan. Nanti hati kamu ikutlah. Dia sampai akhirat, hati kamu ikut akhiratlah. Kata Nabi. Ya, jadi di sini kalau kita tengok ya, orang yang soleh kalau kita tengok orang yang mana kita sebutkan tadi yang menjadi syarat taubat dia memandang amal kebaikan dia yang bentuk akhirat walaupun terlalu banyak tapi si siki si. kerana tu kita tengok orang yang soleh ya para-para auliya Allah ataupun kita melihat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala ni kadang-kadang kita tengok dia buat ibadah ni masya-Allah eh, terlalu banyak eh, terlalu banyak dan kadang-kadang tak padan dengan umur dia Eh, Tak pada dengan umur dia Umur kita muda Umur dia dah tua dah Tapi dia punya ibadat Lebih kuat dengan orang ha, eh, Saya waktu pagi haji dulu Ada satu orang Yang saya kenal ya, eh? Duduk dengan saya Dalam satu bilik Umurnya dah 60 lebih lah 64 macam tu Tapi Masya Allah Kita larat Satu hari sekali je buat umrah Lepas haji tu Satu hari kita larat Dia satu hari Paling sikit dua kali Buat umrah Paling sikit Lepas tu puasa juga tu Puasa Jadi saya kata masya-Allah Pak Cik ni hebat sungguh. Ha, balik kat sini baru tahu rupanya ustaz juga. <laughs> ha, kita kata masya-Allah Pak Cik ni hebat sungguh. Alah akhirnya saya tanya kat Pak Cik, "Tolonglah bagi petua sikit kat saya untuk kuat ibadat." Ha, ibadat kita rasa macam tak boleh lawan dengan dia. Walaupun kita rasa kita muda berbanding dia, tapi nak lawan ibadat dia tak boleh. Dia bagi tahu ada satu benda yang kata, "Saya ni dulu katuk dah mati dah. Saya ni tak pedasahkan mengidap kanser." ah ha, kesus usus doktor bagi saya 3 bulan 3 bulan je boleh hidup jadi saya pun tak ada nak buat apa dah saya doa pada Allah lah tiba-tiba dalam tengah tahajud tiba-tiba datang macam satu suara suara, suara kecil di lah hati macam ada satu bisikan suara bagi tahu kat saya supaya minum air zamzam minum dengan kadar yang sangat banyak jadi saya pun tak tahu nak buat apa saya pergi ubrah lepas tu tak lama kemudian tu dekat Mekah tu saya minum air zamzam minum minum minum kata dia lah minum air zam zamzam mana naknya kan minum minum minum minum minum akhirnya lepas daripada saya pergi umrah tu seminggu lepas tu saya balik bila saya balik saya rasa di, uh, saya punya badan dah tak sihat sikit doktor kata tinggal bulan tapi saya tak pergi jumpa, -jumpa doktor sampai 3 bulan tengok-tengok hidup lagi ha sampai 3 bulan ah ha, Dan sampai 4 bulan hidup lagi kata akhirnya pergi doktor sampai kat sini pun dia kekal dengan juga minum air zam, zam dan minta doa depan kat Pak Akhirnya dia pun pergi jumpa doktor Pergi jumpa doktor Doktor pun kata Awak dah tak ada apa-apa dah Penyakit awak tu dah hilang dah Doktor pun pelik Macam mana boleh hilang Dan doktor pun tanya Apa yang awak buat Dia pun cerita-cerita Doktor kata haruslah Sebab ini kerja Allah SWT Doktor pun Alhamdulillah beriman segalanya eh. Alhamdulillah ini kerja Allah Doktor yang paling besar kat sana lah eh. Jadi Dia minta Alhamdulillah baik Jadi dia kata apa dengan saya tak Pakcik ni ibarat kata dah tak ada Kalau orang yang mana dia dah mati Orang yang dah mati, satu hari dia minta untuk kembali ke dunia untuk dia buat ibadat. Orang yang dah mati ni, dia akan minta kepada Allah, Ya Allah, bagilah aku satu hari untuk aku hidup di atas buku, untuk aku buat ibadat, untuk aku maka obat kepada kau. Jadi pakcik ni sepak pakcik dah mati dah. Jadi kalau orang dah mati, minta satu hari, kita ada sepuluh hari, Ay, nikmat sungguh sepuluh hari ni. Ha, nikmat sungguh sepuluh hari ni. Rasa kalau boleh sepuluh hari ni, biarlah jadi seratus hari, boleh buat kita ibadat lagi. Kita nak fikir nak balik lah. Kan. Oi, bila lagi nak balik? Lepas haji kan? Bila lagi nak balik? Bila lagi nak balik? Tengok orang balik kita pun ai, nak balik cepat tapi dia kata biarlah kalau boleh 100 hari lagi untuk senang kita ibadat sebab ibadat tu bahagia. Bagi dia. Jadi kita kata oh patutlah. Dia dah meletakkan dirinya pada tahap kematian. Rupanya dia dah anggap dia dah mati. Patut dia boleh buat begitu. Masya-Allah. ada banyaklah cerita-cerita pelik daun waktu ni. Eh? Aa, waktu kami di Mina berlaku apa? Ribut apa? 1000 sajian 1000 apa perang pasir eh ah di mina tu tu hujan kemah semua habis aa, alhamdulillah kemah saya dengan itu air lalu pergi ke tepi <laughs> eh? saya kata ni tak ada kerja orang lain lagi kat sini sebab ada kerja orang lain lagi kerja sini eh sebab dia masya-Allah malam memang tajuk kat Madinah Haram aa, memang tak ada bilik dah takde nak nampak waktu tu le podvoid dengan ngantuk sangat lepas tu dia balik. Ah ha, lepas tu hilanglah sampai besok pagi. Eh kerja kat masjid haram. Power. Tengok, tengok dia taubat, taubat, taubat buat murah, murah, taubat, taubat. Kita taubat dai. Eh. <laughs> ha. Jadi kalau kita tengok ini, ya eh? tanda. Eh tanda orang yang Allah Taala terima taubat. Dia eh? terima ibadah iaitu dia memandang akan Amal akhiratnya itu walaupun dah banyak, hmm. eh, tapi dipandang sikit Baik. Yang kelima, wajrah qalbhu mustaghilan bima buminah minallah taala. Maka yang ketiga dia melihat hatinya itu mustaghilan sibuk eh? dengan apa yang dimintakan. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau so, Allah ta'ala perintahkan kepadanya. Untuk berbuat kebaikan. Ketaatan. Dia rasa macam. Dia tak penuhi lagi. Haa. Berbuat ibadah kehal. Hati itu Hatinya rasa macam. Belum dapat memenuhi lagi. Apa yang telah Allah ta'ala. Perintahkan kepada dia. Untuk dia. Berbuat. Jadi kalau kita tengok ini. Orang yang. Mana hatinya itu. Bertabat kepada Allah. Dan Allah ta'ala terima. Terima tawabat dia. Kemudian. Walaikuna harfi lallisani. Walaikuna daima fikrto lazim al-ghammi wal-nadama yang keenam iaitu oh, yang kelima tadi ada demi Allah eh yang kelima tadi wa yarqubu mustaghilan bimaa min Allah Taala maksudnya gini maksudnya hati ni tu sentiasa menyebut kebesaran Allah dan hatinya yakin dengan rezeki yang Allah Taala bagi kepada dia hati kelima Ah, ha, barzeki ni yang sebenarnya kalau kita buka dalam kitab Minhajul Abidin, kita Imam Ghazali rahimallahu taala di antara yang menjadi halangan batin. Eh, bukan halangan zahir. Halangan batin seorang itu untuk beribadah kepada Allah pertamanya qada dan qadar. Musibah. Eh, musibah, bencana, eh, musibah dan bencana, kemudian rezeki. Ah, ha, rezeki ni, kita khawatir, eh, khawatir. Kita rasa macam seolah-olah kita yang berkuasa sedangkan Allah Ta'ala yang menentukan hal rezeki ni ha, jadi orang yang mana kalau dia bertaubat orang Ta'ala di antara tanda dia nak tahu taubat ni itu diterima oleh Allah Ta'ala dia yakin dengan bab rezeki ni pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ha, bukanlah berarti kata orang yang uh, dia tak buat apa-apa langsung eh, dia harap oleh Allah Ta'ala sahaja itu tak boleh itu uh, dia uh, gulu ataupun dia tertipu dalam bab ni tetapi orang yang taubat ini dia usaha macam biasa tapi dia yakin bahawa sesemuanya Semuanya ini adalah datang kepada Allah. Dan akan menyebabkan rezekinya itu tidak menghalang dia untuk dia beribadah dan bertawabat kepada Allah SWT lagi. Sebab kita ni masalah bila mana kita uh, mencari rezeki ni, kadang-kadang tanpa sedar rezeki ni dia menghalang kita daripada nak ibadah dengan Allah. Sedangkan rezeki ni sesuatu benda yang telah dijamin oleh Allah. Dan barang siapa yang Allah SWT, barang siapa yang yakin dengan Allah SWT, وَمِتَكِلَّهِ يَا جَعَلَهُمَا خُرْجَىٰ walau zukhmun iaitu tidak. Sesungguhnya barang siapa yang yakin kepada Allah, maka Allah pasti akan beri kepada dia jalan kelepasan daripada jalan yang tidak disenangi sebab rezeki datang Allah SWT. taala. Jadi satu kalau, kalau kita lihat para sahabat pernah satu ketika dia mereka itu lepas daripada fatul Makkah, mereka balik ke Madinah dan mereka fikir kita nak bina balik kebun kita. Kita nak bina balik kita punya soal semua rezeki ni sebab dah lama sangat dah kita tinggalkan. Ya? Yeah. Ah biarlah orang-orang muda-muda pula buat jasa untuk Islam. Jadi kita ni biar sajalah. Eh, kita biar pada mereka. Memang kita nak buat balik kita punya kebun-kebun komar, kita tamar-tamar, kita supaya kita dapat semua rezeki balik. Elok saja mereka itu berniat yang demikian itu Allah turunkan satu ayat wa la tulqu bi Dalam surah Baqarah ayat 28. Allah menyebutkan jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam ke kebinasaan. Ah. Ini asbabun nuzul pada ayat dapat ayat ini Jadi, bahu nak fikir tak rezeki. Jadi kalau kita tengoklah kita Imam Ghazali rahimahullah taala lembang ada menyebutkan bahawa rezeki mencari rezeki yang teramat sangat eh, ekstrim, dia akan menghalang kita daripada eh, ibadah. Jadi kerana tu kita kena balance kan, kita kena imbang-kan. Rezeki cari rezeki tak buat dosa salah, memang kita diperintahkan. San apa eh, Izraku dia salah fantasi di dalam akal. Bila mana kamu telah meninggalkan solat? Betebaranlah kamu ini. Tapi jangan menyebabkan rezeki itu menghalang kita daripada eh, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu taala. Baik itu yang lima eh Baik, yang keenam tadi kita katakan wal kunu lisan daiiman fikrati lazim al-ghammi wal nadama. Maka yang keenam kandanya orang yang bertaubat ni dan diterima taubatnya pertama akan berlaku perubahan pada Apa perubahan dia? Lisannya tu akan jaga. Lisannya takkan akan sebut lagi kalau dululah jumpa dia pantang jumpa, ah ha, mulalah. Eh? Ha, keluar apa perkara, perkara yang tak elok. cakap-cakap ha, tak elok, Ngumpat Kadang-kadang ha, eh? ha. lisan ni sebenarnya dia menggambarkan hati. Kalau ikut salah salah uh, ahli sufi ataupun seorang para ulama mengatakan lisan ini adalah gambaran hati. Eh? Jadi orang yang bertaubat dan diterima taubatnya, tanda diterima taubatnya itu maka lisan itu akan dapat di, dikawal, dikendalikan. Jadi itu tanda. Ha, ah, eh. Itu Itu tanda Jadi kalau kita tengok sini Bertawabat sungguh-sungguh Sungguh, -sungguh. sungguh ke bertawabat ni Maka lisan itu Akan terjaga Maksudnya tidak akan ada Perkara-perkara yang Maksyat yang disebutkan Yang kedua Bila berjanji itu tepat Eh ha, Jangan insyaAllah, insyaAllah InsyaAllah InsyaAllah Besok MasyaAllah Eh Haa Eh MasyaAllah Syekh Anak lupa lah Eh Haa Mula insyaAllah, insyaAllah besok, besok. Bila kita telefon MasyaAllah Syekh MasyaAllah Syekh Haa MasyaAllah pula Semoga insyaAllah Haa jadi, ini kalau kita tengokkan tanda taubat itu dia terima. yang keduanya kalau bab keenam ini sintesa menghaiti kepada Allah. Mana pun dia pergi apa yang dia buat, sintesa dia mendepankan ataupun mendahulukan hak Allah Taala padanya dan penuh susah dan sesal atas kelakuan durhakanya terdahulu. Maksudnya sentiasa dalam keadaan yang menyesal dalam apa yang telah dia buat. Jadi kalaulah enam sifat ni ada pada orang yang mana dia bertaubat, bererti taubatnya itu insya-Allah Allah terima Ta Ini tanda dia. Ya, ini tanda. ni. Dan kalau kita bertaubat pun kita tengok tanda ni. Tanda ni ada tak pada kita? Kalau tak ada tanda ni, berarti taubat kita tu belum sampai di peringkat benar-benar dia bertaubat. Sebab mengikut Syekh Abaqat Dakak guru kepada Imam Qushairi maula taala dinukilkan oleh Imam Qushairi sendiri dalam kitab mengatakan bahawa Syekh Ali Dakak mengatakan orang yang bertaubat itu ada tiga. Pertama, ya, orang yang dinamakan makamnya taubah. Yang kedua inabah, yang ketiga aubah. Semua daripada root sebut yang sama eh? Pertama, taubat Taubat ni orang yang taubat, ha, taubat. Tetapi dia masih lagi eh? Hatinya itu pada yang lama ha, Masih lagi, hatinya itu pada ke kemaksiatan yang terdahulu Adapun orang yang inabah ni Dia terus jalan, tak ada fikir belakang lah eh, Dia terus jalan, mujahadah di atas jalan taubat. Yang ketiga, aubah Orang yang kembali Iaitu orang yang dah merasai kelazatan dalam meninggalkan maksiat Ha, orang yang kedua tu inabah belum lagi rasa lazat masih lagi mujahadah, eh? ada pun yang ketiga dia rasa lazat dengan Allah Ta'ala dan merasa eh, bahawa dirinya itu dah pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi ini tiga golongan ha, Insya Allah pada masa yang lain kita sebut pula tentang syarat ni uh, tingkatan-tingkatan orang yang berkawabat yang ada empat Insya Allah pada masa yang akan akan datang Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala Aku lihatlah filsafat Allah diwakilkan dari syair muslimin musnad, bacaan musafirin dan jadat taibin. Allah dah tahu. Salamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh.